L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, la CIS, ha renovat la seva junta i ha establert una sèrie de pautes per tal de tenir més visibilitat tant pels clients potàncials del municipi com pels pobles de les Rodalies. Per fer-ho, l'associació buscarà la complicitat i col·laboració de les institucions com l'Ajuntament o la Diputació de Barcelona. Els associats aquesta setmana s'han reunit en assemblea i han decidit que no seran presents en cap acció que no hagi estat anunciada com a mínim amb un mes d'antelació. I és que una de les qüestions que s'han posat sobre la taula és l'efectivitat de les seves campanyes ja que en aquests temps de crisi cal optimitzar recursos. Així ho ha comentat la nova presidenta de l'Assis, esperen-se a casas. No pot passar més que a vegades s'engeguen accions i veus a la gent molt despistada, ah, feu això, no ho sabia. No? Tot això hem de tenir molta cura, és a dir, les eines que tenim les hem de sobrevalorar, macro -publicitar. I assegurança de que té una repercussió, encara que sigui a poc a poc, però una repercussió de coneixement i d'implicació en el poble. L'Assemblea celebrada aquesta setmana també ha servit per posar en comú les estratègies de l'associació amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament, Jordi Gost. Des de l'ACIS han valorat positivament la presa de contacte i el fet que el consistori municipal tingui dins de les seves prioritats tenir cura de la base econòmica del poble. Tot i així, la presidenta de l'associació, Esperança Cases ha afirmat que hi ha problemes d'allà recorregut que segueixen sense tenir solució a curt termini, com és el cas de les places d'aparcament al centre del poble. D'altra banda, afirmen que són conscients que les solucions als problemes del comerç local no vindran des de les administracions i que caldrà presentar una major cohesió dins dels comerciants i serveis de Tiana. En aquesta línia, Esperança Casa ha afirmat que no es plantegen pujar la quota dels associats que queda congelada als 120 euros anuals, sinó que esperen poder incrementar els ingressos aconseguint un major nombre d'associats. És un moment de crisi per tothom. Per nosaltres això no és un hobby, no és un a més a més o un afegitor que fem els dilluns al vespre. Sí, és la nostra feina, és d'on mengem. Per tant, en un moment de crisi, en un moment que l'administració està petjò que nosaltres, la única solució que tenim és enganxar-se i fer força, I això tots ho sabem. El ventall d'actuacions que organitzaran des de l'SI aniran dirigides a totes les edats i es realitzaran durant tot l'any. Tenen previstos concursos, activitats ja consolidades com el Tatianana i altres novetats dirigides pròpiament als comerciants i serveis de la vila. L'associació vol aconseguir que si algun veí acaba comprant fora de Tiana, no sigui per desconeixement sinó per opció personal. Ràdio Tiana: Serveis Informus.